ena horkata bi egunti ayaa benago asko eta seguru heltzia seguru paske bini eta sikoa egun eta espezialekin gaizutsak gaizutean eta horien bazian kasuegin eta egun richard gursian zintako baba egun jon chike jeketa egindik bizkatsa kasu rigites horian kasu rigindik aeses za posible eta eso es, eso es, eta Atsu agencian, ez da... ...defensia handi egiten ziame, ez da da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da. Zer da, zen indaga? Ez da, geraitan, hoi. Ehe, <laughs> ez <laughs> <laughs> da, sekretiak erra, <Zianindara> zen indaga, zer da. Ez da, zer <tik> <Zerda. tik> da, otua hundza prestatik da, pilotoa hundza da? Hor batuzak beha hunduk, biztandena, hori sordzezduk, eh? zen haideko, otua hunduk. Ego, eta, ego, xantzak eberdi bat, horxas. Hola, todo. Oro oro or na tiene 2ª guitarra.